الحمد لله الحمد لله نحمده ونشدعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا <تصفيق> وَمِن شَيْءَاتِ آمَنَنَا بَيَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ وأشهد أن لا إله إلا الله وحدا وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <تصفيق> وعن بي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه قال سبع تي زلهم الله تعالى في زله يوم لا زل إلا زله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحبى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امراتن ذات من شيء بجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا صَفَا دَتْ عَيْنَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بَسْطِ سُجُمَيْ پدې موضوع باندې الحمدلله بیان شوه چې په ورځ د قیامت بعد الله څومره نیکو بندگان د الله د عرش د سوري دلان دی وي الله دې موږ تاسو په رحمو او کرم پدې کې راوړی ده د غی اجمالی او د باز خبر او تفسیری ذکر شوه چې تقریبا د شولون اس کم داسې نیک بخلک دے او داسې نیک دا دا دا دا دا او خوین او خاوندان دي چې پرس از د قیامت بدید د الله د عرش د صورت د لات دي او د غی اجمالی تفصیل تاسو مخ کی جوړو او دی او ریدو که مقصد داوی دا اخر زمانه په فتنو کی او فتنا چې نبی کریم علیه السلاة و ذکر کڑی دا نا آغی که دا فتنم دے چې مسائل به خلک او ری معلوم بو ورکڑی روی و عمل بو بٹکی نکائی ننم حق دور دے چې ویون کی او ریدن کی دیر دی ود عمل مساله بالکل شوهه خطه شوهه دا ابو هرره رضی الله عنه روایت ده وې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وکسان با الله د عرش د سوري د لار د شادی پاکمارش سور بنوی سیوات سوری در عرش د الله نا یو فقيه کی امام عادل ل بادشاه د حاکم د او د کی عدل او انصاف ده دویم هغه نوجوان ده چې د ټول پر د الله په عبادت کې شوے دتما شومواله د زوانی ټول د الله په عبادت بندگی او بندگی ری کې تیره وي او درېم په دې وختو کې هغه سړې دي چې دا غوژړه د مساجد سره تړلې وي هر وخت جمعه ته سوچ کړي د جمع د مس په انتظار کې دي او د مسجد فکر د چيرا د رڼا انتظام نشتا دا پاکی انتظام نشتا داو دا سنو انتظام فکره دے دارنگی په مسجد کې دا موز با جماعت یرا امام نشتا یرا پا مسجد کې درس نشتا دا ما شمانو دا سبق انتظام نشتا ټول زڑی دا دی خبرو سر تڑلے دے او سلورم اغدوه کسان دي چه دا اللہ دا پار یو بل سرمینه دا پا دغی محبت دا الله را جمع کی یو او پدی جدا کی گی نور سو دنیاوی غرض او مقصدی بشتا او پینزمه غصره دی چی او زنانه او بللو او دا زنانه دلوی منصب او د جمال او خسن خاوند دا خودی ورطویزه دا الله نه گم او شپګم هغه سړی دی چې په دي خل خیرات ورکي د داسې پټې ورکو چې لګس لا اصللم پتهونه لګې د کوم چې دی پهې خل لاس ورک او په دغهېږبختو کې ووم هغه سړی دی چې یواې ناست دی زنکدنې رايات شو خبرې رايات شو داله مخیله او درې دې رايات شول د قیامت غلویا رذر یادش وا او د د دستور غو نا اوخ کې روان شو اه وای چا دا وره یاد کړ دغه الله ز حبيب خبرې دي دغه خلک یادې وای ما هر څه خاطره فراموش کړ دې الا حدیث یار کې تکرار به کړې وای ما چې څه خبرې یادې کړې وې ټول به کې یود محبوب خبرې لي جدا یادو د دې خبرو اورې دلم په موږ تاسو لازم دي د دې یادول لازم دی او د دې ابرد لازم دی تاسو موږ کې جمله کې اورې دي د علم د پارا سلور خبرې ضروریه تاسو راغلي اي چې الله او رسول په خبره ځان کوې کوي د سلور خبرو سره موږ تاسو ته د دین څخه علم او عمل اسانيږي او الاستماع غوګب نشي چودن شي توجہ بل لاړه نشي پورا غوګب نشي د غوګنی او په دې زمینه مرتبه د الفهمزان بوویې چې دا عالم د الله تعالی رسول خبره کوي دیبه پوشم زپوښوم کنا چې په ه نو درې ممرتبه دا الحفظ دا یاده اوس او د یادولو د وسري کی وی غيو تقریبا اوس حق پړا یو تا زبط الصدر وای چې په عمر حافظه دا باندې شړې چې سوور یا تیریږي ناخودا شي اوس تقریبا ختمه دوواله دې جېم تا زبط الكتابهت وای و یو شي اوس ځای یو مرتبه پاتې ده زمون دو گناهون و دو فتنو دو وجهن حافظی دوم را خرابی دی چی اگه خبر امی در لگو ده جو سوفات دیغم و مقتدیان را دوم را تر تبلوغ و مخبر را یادی ای کرن نوست مونگ الاغینم یو مرد براکت شو کسم ده د ځای دزای نوی خبره را خبر وگوه لنیسو ندره امه مرتبه سنا؟ ها؟ وایا؟ دریم ور تپسنده دا ګور بار بار مونږ غوې آوای دونیایي خبرې مونږ نه یریږي آوای ور په 258 د دکان کې پراتی چې څوک بلانې ششته وي دا خبر په سو پیزو څو کې د 50 د پیزو پیزو یره 501 شهره کوچی خطا به وې لښتا ا د دې دوه خبرې یاد راځي آوای زمیدار لګو راغس تسلی په ټول په پټ کې پې دي بوټي باې سکول غواړي دی د دواییه چول غواړي الان کې غ بوتي په زرګو دي د د دن اول غبنی ولدي دو ځان پوول دي اادم خبره یادول دي او شرم عمل دی عمل نام دی چې ز خپله عمللوکم عذابل سرهرسولم د عمل مرتبه ده دا سور خبرې چیني نو دی یو شړي په جوړی کې بازاره خیر واقع شي ا په یشانه یادیشو شلو روان دا حدیث مخک منګ ویلو اهل العلم لکلي دي چې دي حدیث یو ډېر لو یا مرتبه ده بعض اهل علم په خپل روزانه وظایف وکروش ته یو روزانه دا وکاسان بخيلا کا وا پکې ګوره چې زفقیم کنه نو کچري پ کېي چې سب هم د اررش د سوي د لاندې صفات در کشته نو الحمد للله وایه او کنی نومالله د جاړه جوولو وړ وه چېمونمکم دا صفاات را ولی او نو دا چې تا یاد کوي نو دا پکار کار داې چې روزانه د عمل د لامد را شي الله محاف ب ن بد بر رایم الله تمیت کې و ایدا صحیح حدیث دے پا د دا اعمارو کے او سمر عموم دے پا او صحیح حدیث دے او ایدا دی فضیلت دغم رم بھیر دے پر از دا قیامت بخلق پریشان آئی لچا خولی و گیٹو پوری لچا زنگنونو پوری لچا غبونو پوری لچا با بالکل خولی دی زیلر آرسی دی تم زیلہ؟ اد خلک به بېغمه د رش د سوي د لاندې نستي او سووک کې پررض د قیعمل د اررش د سوي د لاندې شو دی د دغه ورې د ټولو پرېژانونه شو د دغه د ټولو پرېژانونه دی بېغمه شو ب فکر شو دیکې دا وسان دي نو دا زمایست مندو چې موږ او تاسو دا خبري رایا دي تاسو ته او تاسو وو رېدل چې څکم سلو پورې رسی او چې دی وو کذاب لټاو کپکی یو چې الحمدلله وای زکه یولوی او رزم موږ او تاسو په سر ده خاص کر پدی کې ګران د مو انتظار کوو جمعه دتل له د جمعه سره تړل دا پاورې دوکه اسانه ده نن ګوره د نن زماني د مسلمانانو په مسجد کې ورخته ای رہی مخکنه راځي جمعه پر ورځ ګوره لاته چې زوال نمخ کې راغلی دی بانک نمخ کې چې کمرالای ځکه مونږ بانګل وایو چې زوال وشو څوک څوک د بانګ نمخ کې راغلی ما شاء الله ګوره د یوخ ثواب وګټو هڅو کې رستور الهي مہروب مشور دبعض خلق اوسم په مسجد کې زړه تانږي ټول رزګوت نه تانږي دکان کینې تانږي خو که یو دعا یا زونه امام شه وو وي وای بس هر او استاد دې سلام وکړي وي بسن کریمو چرا ګرځولې دې به کې په هغه راځي موږ به تراوی وکړي نو بعضی بشرار او باغ بچو داسه غخلک دې ځکه چې وسلې تنگ شي هر وې نور خوي بڑکو دا مې تا ګوت له روی څخه بکار دارے جی او او حافظ جیر اللہ رکھا سرا خو کی نن قدی پہ عبادت خستلی کنو جی تراوی حماموں کی نسمی اوی بازی بکی نن قدی سمو و جلو نا لگا من گوڑ لاروست دل تپجی جلا جمعات کے پمو وار خطا ہی رازی ہے نزلو دو جمعات سرا بتڑے لیسی چیز دک دکان کے مین خوفا جمعات پسے کخوراکم کے سوچ دے دا دے لگا بازی مسلمان بار بار کوری جی جب اٹھے مرانا آباد وایي چې ټولونه مخکې لالارم چې خلک را دی چې جممات ب جا رو کړی اولمېصففااعب کړي یو دغه کس دی چې داغ زړه د ژمات سره سر دی تړ دی او دلی په یو مثال در لپیش مه به في پورې کوي تا مختلف کارونه دي دنیا کې زمون کاه ټول خلک خبر ممي خو زمینمیدار وي چې جو فصل دي نو جا امام لاس مرته که بارارن پا خیاد کوي د ده دل از او کسو زوی کم زیکی ره بطی که یاره زیره بای فصل سوزی ده کارس ناروانه ده خود د ده ده دلو یو خبره در لکو زلی سڑی دوکان دار ده او بازی سفزی چه در رد نه که ما خام بغرزه نو امام که دوا که خودی ویش زر لا نمتا ما تر را نتخا کی عده کم تیکی ره زلی علت ترله ده دې جماعت سره زړه تنځ دا دي چې استاد زړه ټول توجه سره ټولې جماعت طرف ته دا یو مثال بل ذکر کوم نو یو په خپو وشي دا په مجنون چې کسی می راغلی دا عرب په خوانه سړیو لویدی او خده کور نه روانه کړې او وغللنګ او بچې ته فاطم نو د واغره افکارې پورته جوړ کلو لنګ ساروي بچي د چې جدا کې نو ډېر په تکلیف به بوزي دد به خپل شوپ کې لاړو په خپل سوچ کې اوه په خپل سوچ کې وا دجرې و خپل سوچ کېلاړو مار به خللااج هغ به کور ته را منډاکه د چې به اوکتتهلوخور پسې نهوه یو سووپې جي داسې وکل نو جدا سے بس سوې پسې پړو ستا ده سوچ بهدل دی زه پ کوپ ځای کې ګرزه به ت کوم ځای کې ګرس د جممات ته زړه ړلو خبره به دغه کاه اومر ر اللهو به ووي زه چې ممسکو هم لهکارې ته با موسکی بے ام لخکر اتحارو لے نو کفارو بسن بسر رو چت کرو کلم اماس خطان پرےو تو خوب بنو و تو جفلانی جیلدہ لخکر ضرورت دے. امیر والا سوک جوړ کم نو سوچو گلدی گلدی نو بے گندی گندی کون نو چه مناسب سڑے بےو تاسود صحابو بواقیاتو که وارد وی بیو, بیو, بیو موندو سڑے نا بے امیر کو ادا سے سوچ باؤ چه داغ پلا سباغ علاقا اللہ فتحکا و اسلام بپیدا د یو پدې وو نېک بختو کې څوک دې چزړې د ژوند سره سره تلل شي وي دارنګ پدې کې هغه جړیدونکو سره ایم دې د الله دې یاره نا د چا دې یاره نه جاړي ایسوک منښتا او دې وې زم ما پثر غزن کدن پروت ته عدالغه ان په وقت دمر نازک دې چه یا امیشه کامیابی شوا یا امیشه ناکامی شوا تا سمخ که جمعو که واو ری دل ویده چا زنگا دن چه شروع شی شیطان دی خبل و ڈل و لوی چه گونه بیدار شه که دا سڑه دی موکین خطا شو بردلا سو نووواتو نو دغ وقتی ده شیطان لغ کری په پا حرکت کرا شی چې دا سڑه ایمان سر لاد نشی نو یو سڑه دا اللہ دی یر ایچاری اللہ سور رحمان کې وای ولمن خوفم مقام ربي جنتان سوچ چې د خپل رب د پېښین یریږي زم او سرد د دو جنته ووعدا اچھے خیراتم ورخه او پپټه ورخه قران حکیم کې الله وای وانتخوھا و تو تو هل فقراء فهو خير لكم ويكتا سودا خيرات پټور کوي یو غریبانان له ور کوي نو دا تاسو د فار ډیر غور دي دیو جنو دا حدیث ذمرې حدیث ده چې پکار دي چې او دې کتاب په دې یو عالم په دو صفه کتاب په یو حدیث صلی کړي دو سوو صفح کې تابوي پهدي یو حديبانې دي کلې دی د دا حدي زای زتمنو ډېیر لوي حیس دی روزانه وزی فو کې را پوه شوئ که پوه نه شوئ یو لماولی کلې وي د سوه یادونه دی روزانه ووزیفه کې سړ را وئ اللہ سور مومنون اپتدا کیوئی چاکی دا صفت دے دا صفت دے وی اولائک هم الواریتون اللذین یریتون الفردوس وی دا صفتو نا چی چاکی دی دی لبا اللہ جنت فردوس ورکی نروزانک دالا سیاتو نا سڑے اگوریو لٹائی پک زان چی جنت فردوس والا خدا دا صفتو نا دی ما کشترک نشتا یو هغه وظیفه کوي یو دا حدیث څه کوي چې روزانه دی وو کزان لټوي غنو اهل علم دی حدیث باندې کتاب لیکل دي غنو اهل علم په دې باندې کتاب زما عزت مند لیکل نه دا یو لو شه یو دي چې دا وو دا عدد راغله مجموعه دا تقریبا رسیدلی دی مجموعه رسیدلی دی دا سکم سلتا چې دا سکم سل خلق با پرز قیامت دا, دا عرش د سوری د ناز دی وی الله دې موږ او تاسو په خپل رحم او کرم پدې کې راولې غنو اهل علم دی حدیث باندې دمر لیکل کړي کل چداغه نم مستقِل کتاب جوړېږي وګورئ دي کې دغه د لفظ راغله نو د ود دے لفظ یو واجب کمال لې وګور وو او یا لفظ نه ده دا په شریعت او اسلام کې ډېر استعمالېږي د ود عالفظ بشریت کې ډېر استعمالي اهلی ملکي وې دا عادت دونه پس مقرره دي نو حقیقت کې انتها د عادت تا و دي کوم چې دې علم ماهرین لیدا شوی وې وې دا څل چې دا, دا تکرار د لسو لس و او دا زر چې دې دا تکرار د سلو سلو دې اصل کې عادت کی اغان انتہادد عدد نوغه دو د عدد دی دیوژن غورو ی رب العالمین اسمانونه وو پیدا کړي زمه کی وو دی رازی انسان چې مور په خېټه کې جوړیږي نو د هغه اتوار ورته ریږي خلقکم اتوارا خلقکم اتوارا نو اتوار دا و ذکر کړ کډی علماء توافون د الله په کور کې چې کینو وو په ری شو ګرځي ثواب ده د صفه مروه په منس کې وچه کریږي چې درې زنور ور نو کار پین کی او الله د موته حرمې نو لبوسی د اختر موس په خپل خود ل یاد وکه عمل 아이ش اختر موس کینو په اول رکات کې و تکبیرو نکړي دی وې چې عمود دل 30 ده خړې ایسه وته په دنیا کوي او په دې بلکی بیا پیزه کوي اي رښتار کوي نو اول کې تک ته بیرو ډالي و ته بیرو ډاي دیو جن رښتار موسل ته په فاضي عوام باندې دوی دغره اولي احلیل ملکي داود اعلی فرض دین علاوه نورو مستعمال شوی ام ملک کتاب دې سورې فاتحه سب سبع المثاني دا وایاتو ندی او بار بار مکرر دی پا فردو کیوایو سنتو کیوایو واجبو کیوایو لیلتو القدر دام دا احلی المقول دا دی جی پووشتم دی دا پووشتم بانه دی موس د جاگه وش درجی دی دی سی حدیث مطابق اندامونا دا سجدی سو دی اب آئی کنا و زا تندے یو دلا شنه د زنګورونو اخپي سو اندابو دې ځای دی وای ها و اندابو دی دارنګي غاو میخا دو کسانو نے قرباني کیږي دو کسانو نے سکیږي قرباني کیږي دارنګي د امام مهدي بادشاہي وو و کاله زما کبد عدل نډکاي دارنې د دا قوربان په که سوو ه د لاړ د قوربان ووسنی نو وي درې رژېدي مخکې ولی شي او وودې سوکی وودې رستو و شي قیقم ګوره د وورو ن پسته قی سره د بعضې کول دی و یو زنان بانې ېبا سره راغئ چې زما بیماری به دوهور ځې وه درې وون وورځ وکته دا د بعض ک را پس سر دی کول دی کی خوشبو ہندی ورتاوی دا دو ولوی ولوی بیمارو او شفاء دا حدیث پاک کراغری عود ہندی ورتاوی خاص کر دے سینی بیمار دپار عود ہندی دستان کیو لرگے رہے خوشبویدار امدی عربی جومو کیس کہیں لگیم کئ اوغه دگې ډېر ښهای جمعات په خوشبویدار رکھے ندی کی سینی زمندی مونورې ته نه او <سؤال> سینې مې خراب وه نا بچی راوی یو سر د هندوستاني او طالب لیدل څه ویلته هو دی هندي ورکل راوړل یې اگر موغو کې چې زړه اون کې واچې پس سینې ور خراب الله رب له سب څخه ودا غزې چې اندازا د طبيب نه معلومول په کار دي خو شي یو خيار طبيبي ځکه نن تبيابات په اندازاب نکوېږي چې چاپټ ګډا کې کلي به وي ځکه په تکلف باندې څه وکړي کتاب لبوری او غیبانی څخه یې 10 مثال کوي دارنګه چې الله حبیب و خیر کیږي بیمار وي وو د وو کو یانو نو ورا وانه او په ماسکه واچوي سپه چې یو لوہی کی څټلو کینو حدیث کې راغلي وو پیری به یو یوزل په ابتدا کې په خاروباله وی دارنګیا حدیث وکراغلی وای دا او خبر کی گی نا. دا کی. دا دا و نفس کې اعمالو کې جلدی وکای دا داو خبر جراله بیا سکیږي نه وای تاسو انتظار نکوي مګر چې داسې غریبي رااله شر سے در نه حرکت غریب په اوته بوتو سر چې کوفر خبرې کوي داسې غریب کادل کا او کفر یا کو کادل فقر یا کونا کفر بعد علماء مقولہ حدیث نه لري وای نګریب د چې د فقیرین کفر جوړ شي یادہ سیمالداری دے چيتي سرکش ه جوړ کي يادہ بیماری بيماري دے جدي د ارشه نوېسته يادہ زي بډاواني 14 چمچ کي خلکه اوذر کي ته تهجد سو او غټي تراويح بسو کي روزه بسو یا يا غمر کي بس اغا ذراتلن کي دے یا دجال کي شر غايب دے یا قیامت کي غډې لوی هيبت ناک دے نو دوو دی اللفظ یولو شان لے زی کی گورا اول لفظ راغے امام عادل امام عادل چاہتا ہوئی گورا عدالت رازی نه مگر دا اللہ پایی را ایچی رکی یا ہے چکا ما ظلم کو نو زمانا باز شایب دھولو مرنی بښکه سوره سوره خلقو بادشاہي کړې ده چا شنکا چا ګوره سنور سنور سوابا کنه بادشاہي کړې خو بیا هم د نن فانی دي او الله سره مخې ته دي د جديد ظلمونو نه هريږي د دې سنې هريږي د ظلم نه هريږي او د ظلم نه زمای عزت مندو ځان ساتي د دې امام عادل وای او غزوان چې د الله په عبادت کې لوې شوې بلکل قور کې ماحول ټول دې دو دینداري يو دارنګي درېب سره سوچ دا غزر جمعه تو سره تړلې او ود الله د پارمینا ساده انس کې مال نشتا نسب نشتا دارنګي سخبل نشتا صرف د الله د پار سره دا ګوره کوو رې دوه کې اسان به او په کولو کې سره اېنسه نسب نشتا نش نس مالی غرش ته خدای الله د پار چا سره سکه مینا او محبت ساته دارنګ په پټه خیرات کول او یوازې ناس ته او د الله د یره نشکيږي د الله د یره نا جړه کې ګور امام عادل دې پټو لوکي مخ کې ذکر کو زګه چې بادشاہ نیک وینو ټوله مسله سکه ټوله مسله حل کی دې د نیکو حکم کوي الله سو کې ډنډه او د دنا رواونا نه کول کئی او دے حدود قائم ای غل نلازت رئی کئی نور سزاگان ای قتل کئی نو دی سر پورا امن و امان راشی دی سره رسوشی پورا امن و امان دی سر راشی نیو پا دی کی دا ٹولو نڑنبنے زمائزت مندو اغسد امام عادل لے دی دا امام عادل دی الله د دا د دا د دا لان لگرزائی او دی امام عادل مثالو نا علماءو ذکر کردی یو پا دی کی زمائزت مندو امام عادل لے او دا لفظ احادیثو کی دا کله کلوئی امام من عادل دواړه نکيري دي او کله وي امام عادل دواړه طرفينی ماريفي کله وي امام عادل او کله وي امام مقتصل د دې دو کې لفظ عدل او دی او اهل الملك لیدي ورا قران کې چې څومره تلاوت کوي نو الله دا عادل حکم کړي کله وې ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها او کله وې ان الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وائتا اذل قربان ابا جملو مولا کې وہی حاکم عادل کا کلا کافر م شي دے کافر ایمان پکې نشتا کو نور ظلمونه نه کوي لکه نبی السلام د نجاشی په حق کې ویلو صحابو باندې ذکر مکم کرم کافر تنگا کا نو د الله حدیث وی حبشه تلار شي ف ان فیها مالکان داغه وخت کې نجاشي مان نظر وړي وي ال د یو بادشاه ډېر عادل دی نو ګوره په حالت کفر کېره قچاغېم صاف کول او د الله حبيب وې فإن فیها ملکاً عادلا او معنی دا لا یظلم احد بجواره د دې بادشاه په گاون کې چې څوک یې نو غسر څوک ظلم نشي کوله نو کله ګوره دا شی چه بادشاہ کافر وی خوش وی سرغ کفر ناپاگی ایسره ای ظلم نکئی زیاده نکئی د ظالم ندا مظلوم حق تطوش کئ ندا عادل کلا کافرم کی دیشی ائ عادل یو خپدی معنی دچې د ټولو مسلمانانو مشر ده دته ولایته عظما وئ دته سوې ولایته عظبا وئ وکتابانی او وکسان فیصله کوي او ته انصاف وکم پکې را لې او تپلغه خلکو مشره او استاد مشري دلان دي دي کديکه ته انصاف کې تمه امام عادل کې را لې لکه حديث پاک کراغلي دي مسلم شریف وې ان المقسطین عند الله علامنا بیره من نور ایامین الرحمان الذين يعدلون في حكمهم واهلهم وما ولوا و انصاف کون کی پنیز دا اللہ دا نور په ممبرونو بناسوی دا رحمان یمین طرف تا کمایلیقو بجلالی دا سوک دی مخصدی چه دی پخکل و فیصلو که پخکل بال بچکی او چه کمشی مشری دی تا ملاو دا پاگه کې د عدلو دا انصاف سکی فیصلی کوي او احل علمو لی چې دې حديث کې عموم دې كلكم راع و كلكم مشغول عن الرعیه تاسو کې اریا اوس نه سم شر ده اور یو نه د كلكم شران ته پوزب کی ارځړې په کور کې مشغل ده دې بغوري چې د بچو په منسک کې دې سکه دې لونو په منسک کې سکے اکثر لونو مخروبي د بازي بچو په منسک مساوات نه مساوات د بچو په منسک په کار ره چيو بچي د سور کې بلل په بلکه اهلی الذکری وای دنیا کې خپلار په ژوند څورګی نو د لورو د ژوند فرق بنکای سمره چیز ویل ورکای دمره بلور لورکای کده مرشونو میراث کې بیادا شهدا چې د دوه خېدو دی او ورو ورو برخه ده او په ژوند دلو ورکای نو بلار بسنه کوي د لورو د ژوند فرق بنکای دارنګه عدل دی ته وای فیصله کې نه کې نه تفرید کې د دو کسانو و و او په منځ کې تعالی کې سلام الله علیه شو نو څو هغه برابر وسل چې ولې ما و دي کې دا عدل او عادل ماخوس دي د عدل سنت عدلته نن دی لو ایتو ټول ځبیداري اټلې یو درډیو بل شپ کوي او په وخت دی واجو لو په خره بار واجو لو په haste واجو لو یو په دې من کړه بل بل اسره بل پله یا شل چیر دی یا دیر چیر دی نو تاریخ خون دی ټول لار باندې په نو اصل کې وېدا غيو طرف د بار د اوخته وې دی کې په توازن راولې دا چې ولکه چې یو طرف لري فیصله کاو بل یې سکو دبل د بلا ماته کا نتب غور جنبه نو تا دا ام خلق په منس کې وفای سلا سمکه داستا فیصله ول دی یو شخص دی یو قب일리 بارک دی هغه تاسو ګورئ پدې موجوده او مشرانو کې بعضی سوي خسرې او ججا ول اوټ ورګړ د یو لوی ډګې نور د غلم دالم نیو نی عدالت لیلو یو کافر راغې که تاسو رسوک دشمن راغې او بل بل دوست دی لداغه دښمنی په خپل زیاده دوستي په خپل زیاده فیصله ول د چارو پاره کې اے حدا بڑا الله تبارک ہے لیکن هغه مثالونه بتاسو وره او, آو دغه یوغت مثال داله نبی عليه الصلاۃ والسلام فرمایلیو یو زنان اخلاق کړي وا امرای مخزومیا نوید دینه کوم بوسلاش پرې کېږي رسول الله عليه السلام سره بده دیدې د سفارش خبرې شوک کټ رطول یری دل نوسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے ویسے دا اللہ حبیب محبوب ہے تو ورسر لگا خبروں کا ویسے دا اللہ حبیب گورتا ویتشفع فی حد من خدود اللہ دا اللہ فی صلی اللہ جی غلن بلاس برے کے اتبی بارہ کی خبری کے جلاستے پرینکم واللہ لو ان فاطمہ تا بنت محمد رضی اللہ عنہ سرقت سرقت له ق محمد یا ده ص الله عليهې اوس و الله په سات مې قسمې د الله حبي وایي فې مبيوي ردي الله چې د خاتممون نهوي لور د کې غلاو کوم پې لاسپې کوي تا دا د عدم المنادي حديث مونږ ته ټوله بدر چې کېدو نو د الله حبي ولی اسلام د مسلمانانوڅابو سونه جوړ اللهسوکې د کجورو یو لخته وتو جو کوي بای نو سواد ابن غزیه یو صحابی دې تا هغه لخته باندې سب سموله سم ته گزار او رسیدو نو دې ارتوی یو جاءتنی یا رسول الله زحد درمن کپ نو د الله حبیب سی راځه دی لا ومانه په را راکه لخته زما بدل نو ورسېږي دا, دا الله حبیب زر بدل سرګر دا صحابی را ش دللهان د داشهبي راغی او د الله حبيبي خکولولو بیا ورته الله حبي ووي دا سو وجهو پهلوي بدلله اخلم او بیا دی زما خکول شوروکننا ورته قبان پ او داسې ای کې ولاړ د مګ او جوون په منچ کې جحات سفونه جوړه ووي کېلی شهادت می دا اوشي نو ما و را شي خیر راپل دا چې وککهه چې د سولله بدل سره دی سره شي قال لو دراشی راز صحابه وی ولی شان او انا د محبت یو ان و عزت مرگ او د ژوند په منس کې ولاړ فاحببت یکونا اخره اهدم من الدنيا ملامسه جسدک شریف با وی راشه د عمر د اخرې سپد د زی چې د رسول الله اغا مبارک جسد په پاکه مسحک اہل الموریکری په امت که کدو خبره سمې شې ټول بس سمشي ها وایڅه دا حدیث اگر چې سندن ضعیف دي او اهل الموریکری چې دین اور ته ایدات راضي دوا طبقه کې سمې شې خلک بتول سمشي یو علماء یو عمره ایکو علماء سم شول خلکو اصلاح کوي دا نه چې ممبر جلکن ذلیک کوي اب از چا کېو اې دما کې پند سو عيبونه دي را لښکاري او یو خښړې را لښکاري دا منبر د خلقو د عيبونو بیانولو نه دي دا د خلقو د شرمولو د پار نه دي دا منبر د الله حبيب د خير د پاراستبال کړو دوه تب کې که سمې شی په دنیا وټولې سمې بادشاہان سم شن لاسو کې زور دې لښکری دې دندړه او له ما دیو جنله ما محمد رحم الله مشهور کول لے ايوبه فرمایل کمال پتہ ولگی چې زما دعا قبلې کی زبا کما دعا کو یو واجب خبر اے او سړي پتہ ولگی چې پټول عمر کې بميو دعا قبلې کوئی زبا کما دعا کو وہ ال جعلتها للسلطان لان نبی صلاحي صلاح الامه وې کماله پتهولږی چې ما یو دعا قبلي کې امام احمد رحم الله وي امام او اهل سنت او الجماعه دوی زبا په دعا دی امام د پاره کو کده سم شول ټول مت بس همشي دیو جنا دا په و بسل خپلو بشران او تدا دعا کول چې الله سبحانه لو کو سم شول ټول بس همشي اگر وان دین واسم ټولر سره سيه اسيم ټولر سره وان او قران کې څومره نصوص راغلی دي چې عادل او انصاف دا په امه مسلمانه باندې لازم آیاتو دی د قران څومره آیاتونه دي زمایست بندو او دې باندې عمل خړې دی زموږ ډیره شاندارबाजी دي رشوه یو حدیث کې راغلي امام منزري ذکر پیسنا پیدناد حسن سره وَيَوْمٌ یو م عَادِلٍ ماې عادین اف سِتِّينَ من عباده د ستی نه شه یوور د امې عادل دا د شپېتو کالو د ادت نه به احته ده شپته کا چې ت بعدت و نو تا ل به انفرراي او ستا جوله خیر وورشي د ایام عادل ووي یو من امام عادل افضل من عبا س نه سه یوور د عادل دا د شپ قالو د بعدت نه سه غور ده ح يقام في الأرض بح کې فيها من متوې ربره صاح یو د الله حکم چې جاژ لکهغلې لاسفرېکو مثال یو بل بلبداملله د قران او سنت مطابق سزا مله او و اذا به دین ډیر غورای چې سلوی خرزه متواتر باران نشي یو ملک په سلوی خرزه باران دمر آباد نشي سم رجل الله په یو حکم مانش کیږي آبادېږي دا حدیث امام منذری بسند حسن سره ذکر کړي او یو بل حدیث هم رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ ابو حریر رضی اللہ عنہ تو یا با حریرہ عدل ساعت افضل من عبادت ستینا سنا ویدی وییو ساعت انصاف چیمہ میں عادل کی داغورد دیبادت شبیتو کالنام چه درازیده روزم یوټولش په ولاړې ویابا هر را جور ساتن فی حکم یولغن سے ساتھ ظلم کول دا ډېر سخت پنځ دا الله د شپې تو کال د ګناہوں ننا ابن ماجه کیو حدیث راغله نبی علیہ السلام فرمای السلطان ذواللہ فی الارض شهی بادشاہ سورہ د الله د پزما کیم او هر مظلوم را زی د تفریات هر مظلوم د تفریات کئ نو که شر دے عدل کئ نو دلبا اجر وی او پرایت شکر دا کول پکار دی او کو ظلم کو نقد په بوجي او راييت دي صبرو کي دې ژوند کي رولو چلي مقتول پقلي کي او سړي او ناكاري خلک دغه مخه لرازي بادشاه سره ستاو شو مقابله وشتا وې کو ظلم کي صبر کاوا که مقابله لروزي په نور تکلیف ده لپیلاوي کي بادشاه کا عدل کئي نو تشکر ادا کاو کو ظلم کي شوکا ها وای شو رسول الله علیہ الصلوۃ و علی او ای کله چې مشرار د ملک ظلم شروع کی نو اسمان باندې کحت راشي باران تراوړي د ابن ماجه حدیث ته چې کله پمل کې حکمرانا نو ظلم کوي نن چې د چا پلاس کې صدې ایمان سره وایي هغه عادل پیشه دي نه هغه سره کوي هر صدې لاس کې زرا اور د ډنډراله بسوړو کې اونته فراوت دي جوړ شي قال چې بادشاہان او د چلاسو اختیارات دي ظلم کوي اسمان باندې قحط راشي او کله چې خلق زکات منکې نو بیا الله جناور س کوي هلاکې اکل چې زنا عام شي نو الله په خلقو فقيریو غريبي راوري او کله چې خلق وادمات هي نو الله په کافر او دشمن مسلط کوي دار ابن ماجه حدیث ته بد ایمام عادل زما عزت مند یو لوی مقام د پرست قیامت به چسو کې انصاف کای نو دای بد نور په ممبرونی او د رحمان یمین طرف ته وای تعالی حبیب فرمای د درو کسانو دواره کې ګنا دسو کسانو یو رو جدار کله چرو جماعتای دويب امام عادل امام عادل دعا سنے کی گئی رد کی گئی نا عمر رضی اللہ عنہ تاریخ دے چون کی فا انتفاق دو متبان امام عادل امیر المومنین بازی خیری کلی ٹکا سر لگی دری امیر المومنین جی چال خیری کلی با سره سر پی لگی دری دوی دریم دعا دو دا مظلوم خیریل مظلوم اگورا دا عدل به واجب مسلمانانو سره نه کې چې دین دښمنانو بي خدای له الله دا نه دی ویلي چې دای سره زله وکړه دې مشهور واقعا دا عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه نبی رسول الله خير بر ته ویلو چې صداي د کجور اندازو لګاوه د ته هر شوي په عربا یې هغه له استاد باغ من کجور یې کای دګي و فائددا دار شو اگر اخواتو او او خیرات بیتی کولو ویسا هغه او شر باده بیت المال معلوب شو نو یہودیان اخواتو او خیل مرس کی مشورو که جل عبداللہ اکنی رواح رضی اللہ را غلے دل بس اماع راجمه کرایشوت مورکو نو جیپا موند شلو منو پزیب ده پینزلس و دلسو منو اغسو کی ایسا حب بود که آپی پوشو ناورتویا اخواتا القردت والخنازیر والله لقد جئتكم من حب الناس ليا ولا انتم ابغض الناس عليا وهد شادوګو فجران ورلو عبد الله بن رواحه رضی الله عنه ورته جستا سو مشرانو پیرشان شادوګار جوړ کړی اد چنه خیزګار جو تاسو لا پته نه شاده طرف نه راغلې و تمامه دنیا کې ما ته الله دا حبيب نه محبوب نشتا ودا غي محبت میں انصاف نه نشي اور اوستاظ بغض میں انصاف نه نشي اور غي چي صفيسलया ندع الله حبيب تفارئ ډيروونه استادو درې شوا د وجه نه کمو ته دې سرو نه قتل کر. او ډير ملامت شول فقالو بهادا قامت السماوات والارض اي کافر وې وې دا عادل لکه اسمان په ولادت په ښک بولاړ دا هغه عدل الاسمان راټینګ په عدل له د زمکه ولاره په عدل الله قضاسه خلق بالکل یا ختم شي چې د انصاف او د الله خبره نه کوي د اسمان څخه با کی دا به با زمکه باندې رو غرځي دا به په زمکه باندې رو غرځي کی د ګور ابن راحه رضی الله نو د حالات له ګوره چې هغه ثم رخل فیصلو کا یو فل د دشمنان دی یهودو پر بل پر اسوق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ا ويدا غی محبت او استاس بغض ما نشی اڑول د انصاف نا دا زموغه غشاندار مازی وا چې امام عادل د وج نه سمره سمره فایدی دی امه تصری میلاوی او د دې ټول عادلانو امامو سردارو څوک جناب نبی کریم ده الصلوۃ والسلام هغه پسې د خلفای راشدین دي هغه پسې څوک دی خلفای راشدین دي د الله حبیب لا تاسو او رذل چې وک فاطمه رضی الله عنها عز بالله اغلاو کا نسب سکو لاس به دا خو نسبت دې رسول الله شان دبره او د بادشاہ شان ده وره ابن عباس رضی الله ونعمت ابو بکر رضی الله نو یو واقعیا وا نبی علیہ الصلات والسلام ته چا وبراړي نو ابن عباس رضی الله نو ماشوم دي دي خي طرف لری او ابو بکر رضی الله نو خو ابو بکر نه دواغه دي ګس طرف لری اوسګوره په کار خداو چې دا مشر دی او د دو صحبت ډیر دی چې دلې ورکې خو حق دخي طرف والله دی ن الله حبي بور ته وي و حق خولهکه حق ابن دی رضی بعض د الان وړوکې ماشور دی وایي حق خدا دی چې ما بوس کلې خی طرف ل ب ووررکې واللاکن هلتهزن و لبي بکر فشررب قبله فی جازت که ابوبکر رضی اللہ عنونا چیتانا مخیوز کی نو دے ماشون دے خوب شان لوی واللہ الہو سرو علی سورکا احدا یا رسول اللہ دیکی شک نشچ چه ابوبکر رضی اللہ عنو جوئی دے خود اللہ پزاد میں دیکھ سمی ستا جوٹا بلچالا دو ارکو دا ماشون دے خبر دو ارکو رہی دا خواقینا ویدی که شک نشچ چه غلوی دے حق زمادے ستا جوٹا چالا دو ارکو نو دا اللہ حبیب غ ناغرا ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ مخ کی اس کرے داد اللہ حبیب عدالت چله شریعت حکم مخ کی خود اللہ حبیب تے اللہ نو یری گئی دولت تمشک پا پاورقولو کی بم عدل انصاف کوی یو لچ سو ورکے نبلم ورکے یو لچ سو ورکے نبلم ورکے ابو بکر رضی اللہ عنہ چکل خلیفہ شو نا گئی ہوئی وَيَنَّ اقْوَاکُم عِندِي اَضْعِيف حَتَّى تَأْخُذَ الْحَقَّ لَهُ تاسو کې ډېر مزبوط زمام په نيژه کمزورې دي دغه حق پر د ظالم ناله او اَضْعَفُكُمْ لِي الْقَوِي او تاسو کې ټولو کې کمزورې غو مزبوط دي چې داغه نزد د بل حق وعلب نظ ابو بکر رضی اللہ عنہ لو ی عدلو ا د امیر المومنین خودبر واقعات سی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ یوزل پیری رضی اللہ عنہ تھے دو لاسو کہ رانڑنی ولی دی او د صدقی او خان او تھے لگی د تمام د دنیا بادشاہ ل رانڑلو سوربد بو ادارہ شه او خان ووانی عمر رضی الله <سؤال> عنہ په خپل لګي بزرګونو خادمانو او رعیت ته خوشاله وینه علي رضی الله عنہ په تیریدي وي والله لقد شققت على من يعتي عبادك يا عمر وي قسم بالله تا رست خلقو لړګر اگر ا رکھا رست خلق داسې کوदेशीर چې د مسلمانانو د صدقه او د زکات دوه خانو خدمت دی موکي اگر د شپیا به ګرځېدو کوسو او داغه نه نقلې وی والله لو ان نشات تنقصرت رجله على نهر دجله لزنا عمر انه مشغولون عنها وی کدره دجلی په هاډي او بيخ په مات شوا د دې ته په سبب دو برزي الله نو کې جتا لار څخه پکړې دا لار خرابه وا ذکر احفاط شوا یو سړے راغله عمر رضی الله عنه مشهور او واقعا موږ مخې بار بار ذکر کړي د خپلې بیبي د بدر ذ خبرو نتاب لوي زمو میر المؤمنین ته شکایت کو بچراغه استخوانو خلقو کې ادب او شریعت حکم امدار وي او یو زندارا سړے دې لوی سړے دې د ځنګار کې نو دروازې ول مټه کوي انتظار که کې شروځي خپل کار پور سرو کوي اوس باپه یو دا ځکار کې خپلې جداد اغه ناغه سو کو مشغول د دې کوشا کې ناز تو عمر رضی الله نور کور کې دې حبيبي ور سره جگاړه ته ور لګوک نیولې نه سزا ورکې دا څړیو خيارو دې پټوله دنیا حکومت هم کوي دې خزيتیتی زو خبرو لور اړه حق ته کوي تبې هغه کور کې څوک شته نه بس ساده په وګوا شو لويزم چې دومره لوي څړې د بيبي په خبرو صبر کوي نو زسو کې د کي عمر رضی الله نور ورو تو راشه څنګه راغلي نغه ورته زو شکایت نه هغه غطا زله خزه خبره یا تاسو چپ نه دی لمایي تاسو چپ نه دی زسو کې کافر بچی دو عمر رضی الله نو مو اورې نو ټول په پر سر په دل بټون نو عمر رضی الله عنه وايي ومالي لا اصبر عليه ها سشوي مال راځي زبد دي په خبرو صبر نکوم وهي ام او اولاد دي دا غزر ما دي بچو پور در ټول بچي بي دي نه پیدادي وغا تلۃ سیابی جما جامی او ما تا تو اپ تھے ارینو کیو خبر تھی زو کا 960 د اولاد سره ګورسم راځل دته بچی عبدالالله او عبیدالله دای په شام نو مدینه ته واپس راتل او په دې لخر کې ابو موسی شری رضی الله نو دغه شام ګورنر ناغیر ارادو کا جديد وادو بچو ته صفایده ورسایې ایو میدان مسلمانانو مال لے او دا بتاسو مدینی ته بیت المال ترسوي خو زی تاسو لخرس درکو لتازو بیت تا او المال ته شام کې سوالی مدینه کې به خرج کې غټه به تاسو شي او راسول مال به بیت المال ته ورسوي نو دای غټه پکې وکا د چمر رضی الله وان ترا او الله روی کلل جيش فعل معهم ټول لخر چ واپس کېدو ټول سره ادا كار کړې دایې نا قال لا فقال ابن امیر المؤمنين وحساكم مع بذلك وي ها د امير المؤمنين په چوبانه غټه کې په نور لخر غټه نه کوي وی راړې غټم راړې او رسول الله راړې در غټه در نه ورکو نو یو بچي خوچپ چپ پاتې شو یو بچو ورته نو محبت د وجنوی او بیদুল্লাহ وی کدا مال بابا جی هلاکش وی نو مم به زامینو کنا نا وی ها ماخه زامن وی وی به غټم مغل پکار د چټم پکیوکا کومر رضی الله نو خبره قبول نکا وی غټبم راډه ای د غټم د مسلمانانو د رسول با لدی یو کث حاضر ناستو نا ورته بیرالمومنین یو خبره کو مظاربت ته جوړکا مر را غزارابت دیلې چې مال تاسو کې چاله زر روپی راکې ا تاسو وای دې دا چلاوه غټبنی وای ویني مګنه دې به تر مال هینی مده اید راکا نو پدی عمر رضی الله عنه راضی شو رځې کو چوبه راکې نشته فیصله دا د هغه او زره بولمسل سو دوبی ابن کعب رضی الله عنه سره پکې جوړو کې جگړه راغلې و نو دوارو فی سلام عمر رضی اللہ عنہ و بیرالمومنین اتاوی سو فخ کا فی سلام مو کہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ تبجو ز چې دا کور ته لاړ ادغه وخت کې امیرالمومنین سره د ټولې دنیا بادشاہی کوي نو زید رضی اللہ عنہ شریو کته ناوی مرحبا ها ہونا یا امیرالمومنین به مرحبا دی مرحبا دی امیرالمومنین را شه دل <سؤال> ته مجلس ک او ځ دلتهک نه نومر الله نوې موفیصللی د راغلی تهخواول سکې د زلو م کارکم ما د مییرون ممن و ل و دالی و ی تک نه بلکې جګړمار چې د حاکم مخی له سنګه درېږي ز به دریت پهشانهغاشانو درېږم بے ورتاواز ورکو یا امیرالمومنین وینا مالبا امیرالمومنین نو زخه طالق یې سلی تر اغله نوبی رضی اللہ عنہ سره گواہان نو یومر رضی اللہ عنہ ورته قسم مخری نا ورتا وی وی دې قسم نه معاف بیا پی بی عمر رضی اللہ رسول ګرویست ودا غو دې بیا شو لوکو قبل قسم راځي ته ودا دې سفارو شو کې چې قسم نه معاف کا سبو شوي په با خبره باندې وکتا الا بلچا فیصله راړه او پاغه قسم رازي نطب غبل مقابل توې شي د قسم نه معاف کا عمر رضی الله عنه قسم ورکو او فیصله دای دا په حق عشو اجبار رووت نوې رضی الله نوې دا ټوله کجوري زمادر طرف نه تعاله هېدیه دا فیصله مې در سره زکه کوډه چې سبا به خلک هم دا طریقه جوړایي شام لو او خپل فوج ور تا تاسو راشه بیت المقدس فتح شو اتا صبح دا کلاوه وایي نو دا شام نو د مدینی په منځ کې زړګونه من فاصله دم را دمر عدل قائم کړي چې आवाज امیر المؤمنینو خادم ور سر غلام دے. یو دے. را وایي یو اوخته نو ور سره لخرش تا نو ور سره د حفاظت د پارسش تا صفوشت اغه خادم لوی نمبر په نمبر بسوري نو کله ابو عمر رضی الله عنہ موهار دیوله خازم بسوال ته چور سی دل ټول خلک په انتظار دی نو د خازم د سور لای نمبر دی عمر رضی الله عنہ موهار دیوله او داسره راسی نیمه پوري گنجیو او یو مهیب شکل الله ور کړه نو چاجه په جندوی حسین په جندو چاجه نه پيشو دی غولاب لا کتن چې غامیر المؤمنین وګڼي تاوی ندا غیولوش ها او دومره انصافو د مسلمانانو مشرو و ما ته حلال نه دي مسلمانانو د الله یو جوړه جمی کې یو جوړه په اوور کې او دومره پیسسي چې زهپې حمره کوم دومره پیسسي چې زهپ حج د الله کورته پ شو اومره کوم د دا زمونږه یو شانداره مازی وه او بیاړه ابیر المؤمنین عثمان رضی الله نو ډېر وی شانته دیو جنا یو کاسه دراغلو مدینه منوره ته دومر رضی الله نو تبو شو کو نه ورته خدا سے لاړ دی نو دغه کاسه چراغ فوجدهو نا ایمن وحده وبدون حراث علیه امیر مې یواز پم کو نبی نه ب سره شته نه بال شته کوړی د سره د لاې خلړېږي اوولې به نوور هغه کااف وړګوري وي یوا سوو کېداران نه شته په زمکه پروتې هغه وایي وایي حکم ته فدر ته تااف سر ل دا سی من راغلی چې در هیڅ دند زماني بادشان او سو محافظین وران یو خوبه ګلو ورځي تا امن وروسته نو الله تعالی امن ورکو نج سو محافظه پزمک او دین په بلوچستان به سرشتہ ددا زمونږه غا شپداره مازیو ا اوی امیر المؤمنین خلوه شان ده زنورین ورته وي او الله حبیب به زدا هغه چانه حیا ولي او نکم که پزمک اگر جن وسمان کې ملائک کې سکے ته امیر المؤمنین نهایا کوي د تدوی شان شارته او د الله حبیب ورته یو لور پني کا ورکا بلې ورکا باز روایاتو کې راغلی امام صحیږي ذکر کړي ویلو ان الی 40 ابن کزما سلوی خلونه وي نو یو یو به درفولا چې بل او وفات کې ده په بل طرف ولا او کله چې یو لور وفات په بلې پني کا ورکا ویدا سمر چیمی ورکڑی دا د وہی فذرې عثمان رضی الله عنہ خفه ناس کو روایت کراږي دا الله حبیبولی خفه وی قربان تاسو سره رشتہ وا نور بیبی دې زما ده نکاح د لاند دی واه او وفات شو دې خفه کېګه ما دا اللہ از طرف نجیبریز علی السلام راغلی وې دا بلم په نکاح ورکا دچا وارکه چې د عرش نو حکم راضی چې دا بلم ورتسو ک په نکاح ورکا اذوжели ګور جنت ګټلې یو ل غ طببوب چې کېده لهکار ته او دا الله حبيبي من یشتری بیره روما والله هوجمعنا دا بیری رومه بهڅوک کواللي اوو دله بچ نه کوي ب نه منونه وور کې اکثره اوبه تروي بری رومن الله شان لهګورې پلهسممه صدا شورو ده اوسک د اوثمان نه الله نو کو سره جاری د دا کو دی وه او د الله حبيب ور سره د جنت واتا وا. کړي وو امامير المؤمنين عمر فاروق رضی الله نو خټير جماوي وي قضيه ولا ابا حسن لها فیصله د خو ابو الحسن نشته نو په یو سات کې به فیصله وکا با د خلقو منبر باندې دی وو علاوه د مسلې ته پوښت به وکړو د بلند خبرو کې به څو کو جواب دی ورکړو بلند خبرو کې وي قضيه ولا ابا حسن لها فیصله خوشتا فابل حسن ورطنشتا دا دی یو مسئله راگلی و شرح قاضی تے فیصله یعونا د علی رضی اللہ عنو یو صغر رو کشویوا یو یہودی سر اموندن آغین کارو کن دا دی شرح قاضی ته لارد نو شرح قاضی علی رضی اللہ عنو امیر المومنین دے دا, دا غاوکی ویتا گواهان راولا ناغا حسن رضی اللہ نو قمبر غلامو دے راوست نو قاضی وتروی اما غلامو کفلا با ثواب مل حسن فلا وی غلام متا نہ گواہی کولیش خو حسن خودی بچی ر به چی گواہی خود بلار بارکی نہ منظور هی نو علی رضی اللہ نو قاضی توی و حکما علم تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الحسن والحسین او ر الله همما صې دا شباې هل جننا وي دا به د جننت د ځواانو دواړه سرداران و ه وي بالکل دا خبره ده مستستا بهچ د تا ل ګواه نه شي کو یودي ته پا پسواله غ رو وان دګواان ور سره نو کله چې دواړه وتلل یودی وي ه کا لو فی دیې کوم ستاسو په ک داسې عدل ل چې یو پهلهامیررو ممنین دی یو پله یو غټ کافر دی ی دي قسم فله داغره ستا ده ستا د سرورلی نه غورځ لې وه او م راغستې وه خو ما رادل ل چې ستاسو داسمنګه دی و دا غرم معواله او کلب به یدي اسلام را قال رضي الله و الله اكبر ويہودی ته یہ هو لک و معه مئات در رحمت وی زغره دې مشو او 200 در رحمت بې درک دغه دې عدل خلق اسلام ته سکړیو زمای عزت مندو دې ته مجبور کړیو ابا زموږ د دې بشران عجیب عجیب واقعات عجیب عجیب واقعات دي یو کس وي راغې منصورور بعد شاتهغته وایي اصله اصلحک الله یا امیر الممننی ناپرو حاجتي یا ماضریبوللهکه مساً قبله و خپل حاجت در ته مخکېلی ذکر کم کې یو مثال ذکر کم ناغې د مثالړو بې ذکر کاه ناور وي معشون بجیل چې کله دلهسي یاره را شي نوور ته منډې وئ وړو کې بچې شاته منډې وئ د چله ګلوجی بیا خپل ارتمنده وای د چله اکلی سیوا نو بادشاہ ته منډي وای ځکه ته پوېږي شهدا بادشاہ زماده مور خپل ار لپاره طاقت کی سیوا ده نو که بادشاہ سره انصاف مين و بیا الله طرف لمتوجی شي دا غدا پته یي ځکه پوښیږي د الله طاقت د بادشاہ هارو د پاس سره نو یمالم یو مشکل راغله او تب بادشاہ امیرالمومنین سان اپاسه یو ولاده نوویا غو ما تر انصاف کا کنین وزم حج دروازه بیا مله مالک تبیش کو مصطابم خیر دی څه کوی خبره هغه ورته وینا الته مپ پیش کو وزسکو زموږ د یمو مصنفینو کیو مصنف ده د نور نور او تفسیری دی ګل دی وای بادشاہ اور پس شکر او دی بادشاہ پس یې شوی دی د فوج ولارو دو وي زماغاسلی هر را طالبانو لې فوج نه ورله مساله راړه دی په ممسلو درې دو ټول فوج ووي پر پیدا جو په فوج منله نه یا زر درې بعدشاه خبر و لغ خو په ممسلو درې دو داې وي چې زماغاتل لې هر راړ نو بعدشا ورته ووي را ش سم خبر افریاد بر افر نو بادشاہ تووییو مشکل رالہ جوڑ دے تا لے ہوا موقتی ناور انصاف نکے نو اسے محجد روانے پو بیا بے مالک لے پیش کم نو چه مالک لے پیش کی بیا ندر رعیت خیرشتاو نا دا بادشاہ خیرشتاو نو زمگی زمائی عزت مندو یو دم رخ قول شاندار مازی دا زمگ تیر علا دا دا امام عادل چتا سوار دل چه امام عادل با دا ارش دا سوری دلاندی تاسو خپل بچو بارکه سم فیصلہ کوي کله چانو ری فیصلے یغم څه کوي سم کوي په چا دلای یو چې په فیصله نه پویږي زه په فیصله نه پویږم دا وای په فیصله او جرګه سوق نه پویږي نو نه کوي او که چې چا په منس کې فیصلہ کوي نو په دیو فیصله ته په امام عادل کې راړې কবল لیلی تخپل بچو بارکه او ته ځا بچی ته 포타رو کې او پليټورو مسلمانانو کې د بجې تش د نارینه او داتې لونه دې لونه مو له بره سو قرکای بابا لونه مو له څو نو دا احتساب د بچو باندې کې لونه دی مولات ته کنه لونه دې سره لونه دې مو راته ددا چې aksaro باندې مسلمانانو محرومه کړی یا کژ خپل بچو بارکه او دلونو بارکه انصاف وکړه نعمه اله اله د مين د دې د پلان دی راولې الله دې موږ تاسو په دې وکښانو کې او پرز د قیامت چې سخته ګرمي وي دانور به یوم الراز دې شوي الله دې موږ دخل عرش څخه سوري له یاد کې دغه صفات دی الله رب العزت کوم او تاسو کې راولې یا <سؤال> غریبانه و پرز قیامت موږ تاسو د عرش د سوري د لابل یو سبحانك الله وبحمده اشهد ان لا اله الا الله شروع کواتو وی لیک الہ الامی د زموند ټول وختم او ایمان کې یا الله فاطمه ممو په ایمان کې الله را سمو او سمو او رده پر د عمل کو د توفیق راکې الا موږ او دا ټول حاضرین غایبین مسلمانان بلکې کو کو فاطمی دي او کو جنيدي الله پر رز قیامت خپل عرش د سوري د لار کې خپل رحم کرم او عفو باندې زمونږ ظاهر او باطل کله د ایبونو نقصاناتو لړکته یا الله منتازم والدین او تا استادان او تا او شول فروع او تا مروج ان دو تا واړه او دې ګناہوںه معاف کړي الله زمونږ د دینی دنیا وی حاجتونه تر سره کړي اوزموں دے تھوڑو دینی دنیاوی پریشانیں خط پہ کے سمر بیماراں دی کوروں ہسپتالوں کے الہ الہامین شفائے کاملہ عاجلہ ور تورد شفاکے اللہ لاکم بیماری و بار آغلے و دا بیماری او وبارا اگلے او ددید وجنا تے مسلماناں نو دینی او دنیاوی کاروں نو کی پورا اثر اندازی راغلے را اللہ دا بیماری او تکلیف لرے کے الله د ټولو متې ممسمنې لري کې اللهله چا دشمنې طرب ګنی دي په محبت او دوستی وانې بلی کې بیګونه بندې وان الله د بنده رافل لا کې موګ ټول د هر ظالم د ظلم د ار شري د شرنا د حدي د حت نه پ خپل فاظت کې او ساتې الله د چا اولانی ن کا مله سوالی حاد وله ورکې د چا په کورنو کې اولاد نارینا او زنان دي دغه بن دحیا د رښتې بندو ورته کوي الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ وروره د هر مسلمان د پار د رزق حلال دروازې کلاو کې او لا حلال مين د حرام نو موږ ټول په حفاظت کې او ساتي الله د دعا او جهانو د شرمنده وو نو مو ساتي زموږه سبق نو شروع شوي کم بچی ناراضي څکولواله بچی چې ماس په خین براتنن نو خپل بچی را لېږي زنانو سبق مشهور شوه او شبانه به انشاء زمون کتابونو سبکم شروع کیږي نو کوم طلباء او تالبات شي غیر حاضر دي خپل حاضر یو کوي چې په وخت باندې راشي خپل بچي په وخت را راړيږي زمو د سکول له بچو ده ماسپخین نه پس د حفظ او د ناظری شوبوي بعضی تر مقامای بعضی نو وخت شي نخپل بچو باندې کار ماث رکوي چې دا بچي موږ د الله دا کتاب حافظان شي عالمان شي او سبا کمزه کې موږ او تاسو اڑخ لګاو چې هغه کې زموږ استاد سودا پکار راشي او د قران او د دین د خدمت سره الله پکورو کې خیرونه او برکات امرا ودي خپل بچو بارکه هر مسلمان تا فکر من کې دل پکار دي چې دای دی دین خبر شي د خپل اسلام خبر شي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عزاب النار